Una, una qüestió del punt d'abans que se me una mica penjada i que vull donar importància. El règim de, de, de dependència com l'actual sempre porten a la centralització de poder i, en general, no? tots els estats-nació porten una centralització del poder i de les decisions. La independència, que, abons el meu punt de vista, seria l'activa eh, autogestió i autorganització i autodeterminació de, de les diferents qüestions de la vida col·lectiva de les comunitats humanes, doncs la dependència és actualment centralitzada, la independència crec que estaria altament descentralitzada. Eh, això vol dir Vindria la base, que sempre s'ha que com la base era el poder directe del poble, en, en les unitats locals, en el municipi, en la comunitat, que després es poden federar-se, com també ha existit. També recordar que abans de les revolucions liberals que van imposar l'estat-nació a les llocs de Cadis doncs existia la península Ibèrica, institucions com eren el Consell Obert i el Comunal, que eren institucions d'autogestió, convivien amb altres poders, però eren institucions a nivell local, on la gent hi havia tantes coses de la vida que els afectava Tot això va ser arrasat pel Estat-nació nació anar revertat, tenen la respirània de, de, de, de, de dels pobles i tot això. Crec que aquesta sociesa històrica que està totalment aquesta que afortunadament s'ha estat posat una mica sobre la taula i que jo crec que s'ha de seguir encara sobre la taula. Per tant, en aquest sentit, a mi em costa apuntar davant m'surtença en termes de països catalans, crec que en realitat efectiu doncs, això no, hi hauria haver hi una màxima dependència de recursos propis locals, per exemple, no? a més que la crisi energètica i de recursos mundial, això ho demana, vull dir, no podrem anar, necessitarem tenir el menjar al poble, no, els pobles, tot això, no podrem anar a l'altre punta a fer relacions econòmiques, no sé què, Llavors, jo penso que en termes de, de l'àmbit partim de lo local, és l'únic àmbit on es pot donar la democràcia a, a l'edat, que és directe. Llavors, la qüestió de la Unió Europea, doncs, com jo dic, crec que l'autodeterminació és una qüestió d'autoorganització popular i, per tant, no té res a veure amb els estats, els parlaments i la Generalitat. Per tant, la Unió Europea és una unió d'estat en processos diferents. No entro en valorar el convenient que podria ser que l'estat espanyol o un futur estat català sortir de la Unió Europea, segur, segur podria ser, jo no entro aquí, em limito a posar l'èmfasi que per mi és un procés d'autoorganització popular. Per tant, en contradicció i antagonisme en totes les institucions geràtiques i d'organització del poble Un no ens la regalarà ningú, no es firmaran uns espatxos de la Generalitat ni de Catòria. Ens l'haurem de construir i és una tasca molt difícil. Jo crec que primer d'una societat que està en una crisi bestial i, de... i en una situació de la majoria de la població totalment dòcil i submisa i sent còmplice per no fer res amb totes les verbalitats que estan passant. Llavors eh, ens hem de prendre una mica les coses en sèrio i ja deixar de pensar que que els de l'Ado doncs, ens cuiden i ens mimen i ens representen i tot això. Fa dues anys va sortir un piló de gent al carrer i creien que ningú ens representa. Un oblidar aquesta crítica a la pseudo-democràcia representativa seria tornar enrere. Llavors, aliances internacionals, doncs jo crec que totes aquelles persones d'arreu del món que es posicionessin a favor del poble i no del poder en possibles processos d'autoorganització i d'emancipació, una transició cap a l'emancipació que poguessin tenir diferents pobles i comunitats d'arreu del món. No? Que es posicionessin a favor de la gent que des de baix i no de l'estat espanyol o català, o de la Unió Europea, o de l'OTAN, si muntés un bombardeig. I també, òbviament, de totes aquelles altres comunitats i pobles que ja de fet també comencessin a terme processos d'autoorganització. I en aquest sentit, el mateix que deia abans de la crisi també que ens trobem de recursos i energètica, que està una mica a la base de la crisi econòmica que només ha de començar, previsible que porti a una relocalització general de l'economia de la vida i suposi una mica final del capitalisme global, que no vol dir del capitalisme. Llavors les aliances de pobles autorganitzats, més interessants també, jo crec que serien a nivell efectiu les de pobles més propers i veïns. No? Ser, eh? Estem parlant de Catalunya, de l'Ouest o de l'Espirineu. La noció de solidaritat i de revolució global a partir de fa dos anys, els moviments d'Ocupar i, i els indignats i Trageu qüestions. A, doncs, se n'ha parlat no? i s'ha posat una mica sobre la taula aquesta idea de Global Revolution i tot això. També la idea no? de no oblidar que estem tots i totes al mateix vaixell al món, no cadascú lluitant al seu context, però no perdre la visió global des de la lluita local. Malgrat crec que aquesta idea de Global Revolution que es poni a ser d'una manera molt superflua, doncs no deixa de ser una, una banalització de la idea de revolució que és una idea crucial, jo entenc, per l'autodeterminació. Per tant, s'hauria de seguir la idea de revolució mirant cap a la globalitat i amb solidaritat internacional, però amb la idea revolucionària. La propietat privada és un pilar del capitalisme, però els estats també ho són, des del seu meçament.